en maats, kan jylle glo dis so waar alweer woensdag? En wat gebeur op woensdagmiddag? Ja, die, jylle het reggeraai, dis Lulu's story tyd. Oe, maaikies, die van jylle wat vandag vir die eerste keer ingeskakel is, onthou Lulu is a baie oulike dokterkie, en syt het vreesek en lawe maaikies, is as baie baie lieve kinders, en sy het haar eie story om te vertel. Ek gaan na ander dag weer vir jylle oor Lulu's story vertel. Maar vandag Wil ons is al die verjaarsdag maaikies Geluk wens, soos oudergewoonte Al die maaikies, wat verjaar het Van verlede woensdag, tot vandag toe Wil ons sê, ek en Lulu en haar maats Baie, baie geluk maaikie Dat jy verjaar het, en mag jou Jaarsommer wonderlik wees En ek het die speciale liekie Net vir al die hierdie maaikies Wat so wonderlijke kinderkies is En dat jylle verjaar het Dan ek ek ek een kies in kampse Smarties en Jelly Toots Verjaar is de tyd vir partijkie hou, Ek nooi al my maas vir die dag. Daar spalle, ballonne, en een springkasteel, Ons verf gezicht en lach. Daar op die drank skijfies en koek. Spring nie die soustokies en chokolade, koolweinkies al suikersoet. Smarties en cherrytas, elke in een ander kleur, bondvroedig door mekaar, al die kere by mekaar, Marties en jerrytoks Dit play my gunsteling Soek saai en lekker kou Dis mos waarvan ek hou Die narblaas A pluikie, doen toerkies En maak a grap Almal skree, hip, hip, hoera Ons draai Tans, elkie in een ander kleer Bond vroegelik dier mekaar Al die kleere by mekaar Maats, die dochter wat so lekker sing is natuurlijk Niki de Kok en haar liekies naam is Anu Probeer. Nou maats, ons het vandag a baie, baie mooie story en ek hoop jylle gaan dit sommer baie geniet. Ga sit nou, ga, ga voor die rekenaar of om die telefoon net daarover jy nou luister en sit jou beenties lekker lang uit en maak jy oogies toe en sien die story geniet om saam met my. Vandagse story is die geleende velskoene. Adoons stap een dag langs een smal voetbaaikie. Hy is kalfoet en so ver soos hy loop, klaar hy oor die dorings wat sy voete steek. Arrie, warrie, warrie, was ek vanmorgen nie so hastig nie, het ek daarom nog my velds kon aangetrek, nou moet ek druk dorings, of nie dorings neem. Hy stap verder en kom by die huisie verby. mina sit op een stomp voor die deur, Sy kyk op en sien hom aankom. Moore, Adoens, hoekom is jy vandag so hastig? Skree sy. Moore, Mina, ei, ek lewe zwaar vandag. Hoekom? A hastige man sonder velskoede op doeringpad is ek vir moore. Kom nader, sê ou Mina vir hom. Hier is paar wat ek jou kan leen. Een vreemdeling het hulle een aand hier laat bly. o sal hulle my pas O ja, al te seker, hulle is vir my ou man te klein. Oumina bring die paar velskoene en Adoons gaan sit om eers een paar kwaai dorings uit sy voete te trek. Oumina vertel hom van die vreemdeling. Ja, sy oor was toe twee soos twee vier volke in sy naals lank Sonder om 'n woord te praat het hy hier gesit en eet. Toe hy weggaan, trek hy die paar veldskode uit en gooi hy op die grond voor my neer. Adon skit sy kop oor sulke ondankbaarheid. Ja, raai! Toe ek wil vraag waar hy vandaan kom, is hy weg! dis waar, solke onbeskofte mense, kry jy nog, hulle eet jou kos op, sonder om eens dankie te sê, Adoons van die velskoene, en trek hulle aan, maar skaars was altoe aan sy voete, of hy rond spring ou mina raak aan die lach, toe hy so roontrap, my lieve tyd, ha ha ha, Adoons, wat bekeer jou, en jy op om hier soop geslaap, kyk hier, mina dis getoorde skoede man, kyk hoe gaan hulle te kere, en ek kan hulle die stil hou nie, voor Oumina nog een woord kon praat, vlieg aan weg, daar trek hy, hy skop en spring, hy wip en hy wals, hy traai en hy dans en hy, hy hyppel, en haar klop, maar stilstaan is min, Oumina gooi haar voorskoot oor haar kop, sy skater van die lach, <laughs> Dis getoode skoene, dis getoode skoene, <laughs> skree sy ook. Help, man, help my, stand stil, jylle karnalies, skree Adoens vir sy eie voete, maar dis verniet net. Toe Oumina even virzichtig onder haar voorskoot uitloer, sien sy vir Adoens daar ver dit die vlakte daans en spring. <laughs> Adoens is mal, sê sy, en uitgeput van die lach, gaan sy toe maar weer op ou stomp voor die deur sit. Misschien kom hy daarom weer terug met sy paar geleende velskoene. Die arme Adoens het aan die dans geblei, en was al flauw, toe hy by een ou varkwachter verby Ooit, man, is jy dan mal? skree die varkwachter. Ach, loop, jys mal, man, skree Adoens baie vererg. Weer wals hy by die hut verby Een oud skaapwachter steek sy kop uit. Hier Adoens, wat pronk jy so oomare? Ach, loop slaap in die kaap, skree Adoens. Hy nou al mooi warm, rechtig moog en baie, baie kwaad. O, as ek maar net vir my niet kan stilstaan, gee ek alles wat ek besit, sig hy. Maar Adoens dans en Adoens wals. Hy spring en hy hyppel, hy trappel, en hy trippel tot by die dorp. Wat op aarde gan ek nou maak, as die pad lelik goed aan my voete nie, dorp wil stilstaan nie. Hy enkie verder kom Adoons by die tuin verby. Hier is sy ou man bezig om erkes te plik. To hy voetstap hoor kyk hy op. Net beteis om te sien hoe Adoons oor sy draad spring en dors dier sy erkes en boeinkies wals. Die teneer word so kwaad dat hy een tyin vergryp en vir Adoons achternaas sit. Vang om, vang om, skree hy, maar Adoons is vooruit en vinnig by een hoek om. Een vet ou man, wat van die ander kant afkom, is gauw kaf geloop en onder, weil hy nog probeer om weer op die been te kom, het Adoons al ver weggedaans. Stand stil, jou karnallie, wat er malstreek het jy van morgen, skree een groot diener. Maatse diener is moos ander naam vir die polisieman nie. Maar Adoon sta nie stille. Half uit asem skree hy vir die diener, Vang my, vang my asjeblief nog konstabel, my skoene wil nie stilsta nie. Die diener wil nog gryp, maar hy is te laat. Die teineer, die vet ou man, die diener en die hele boel andere mens is achterna. Maar hoe hulle ook rondspring, die velskoene dans skoon onder hulle uit. Een ouwvrou met een groot bondel wasgoed op haar kop, is reg voor in die pad. Gee pad voor, skree Adoens, maar sy is te stadig. Die ouwvrou le onderste bo met haar bondel wit wasgoed in die modder. Sy begin vir Adoens uitskel, maar Adoens is al daar onder by die hospitaal voorbij, En hy dans nou by die winkels een kant in en die ander kant uit. Die spulmense is achter hom an. Nou vat hy koeserveer toe. Hier het hy so paar mal op die wal in die licht gespring en kaplaks binnen in die water. Nou daans adoe ons in die water, dat die skuim so waai, die padda spat na alle kante. Die krokke dille en die otters duik ook weg toe hulle ris so verstoor word. Stadig kom hulle koppe een vir een weer uit. Aha, sê een groot, hongerige ou krokodil, ek het mos nog nie van madda geëet nie, jy sal lekker smaak. Hy maak sy bek weid oop, maar net toe hy wil hap, glip adoe so deur sy bek en ander kant by die reweer uit. Die mense hardloop amal oor die brug achter Adoons aan. Vang my, vang my, skree hy weer. A paar seens bedink een plan. Hulle gaan haal a tou, vat a kortpad en gaan lever Adoons voor. Maar wie sê, toe hy by die tou kom, vlieg hy daar oor en daar trek hy weer. Die skoene begin nou al snaakser word. Net soos hulle by een hoog gebouw kom, wil hulle tien die mere op, en by die kerk op, en op die huisese dakke, rondom skoorsteene. Maar Adoens wals nog een strik dier. Naderhand, daans hulle met die onvillige Adoens by die stasie verby, en al op die treinspoor langs, gaan hy soos die wind. Shush, shush, blaas die trein achterom. Shush, Nou is hy rechtig in die nood, want die trein kom achter hom aan. Shoo, shoo, shoo. Hoe hy ook al rondspring, om van die spoor af te kom, dis net verniet vinniger en alviniger kom die trein. O, slofies en patoffels, as my skoene man nou net genoeg is, kom ek daarom nog vry, dink Adoens. Net toe die trein kort op sy hakke is, vliegt die paar skoene in die licht op, en hy kom poe op die treinse dak te lande en af, die hele lengte van die trein, dans Adoens. Die trein verdwijn in die tonnel, en toe dit ander kant uitkom, is Adoens nie te sê nie. Die mense kyk op, en amal is verwonderd om te sê, dat Adoens nou berg uitdaans, met die voetpaakje langs tot boe, en weer ander kant af, tot onder in die vlakte. Hier staan groot klomp tente, en een rij, Dit is een soldatenkamp, en die soldaten sit almal rond om een groot vering gesels. Hier kom een snaakse figuur, dans, dans, dier die vlakte. By die hek van die kamp staan een wacht. Staan, as jy vriend of vijand, roep hy. Ek kan nie staan nie, en adoons wals verby, tot tussen die ander soldaten. Pak om, skree die wacht, en almal is op die been om hom te vang soos die wind is hy tussen hulle deur, en met eens spring die paar velskoene met Adoons reg het vier toe. Oh, hy is nou rechtig benauwd, en hoe hy ook al probeer om uit die vier te bly, helpt het hom niks nie. Hy is doos dier die vier. Hy is so vindig dier die vlamme, dat hulle hom nie eens kon raak nie, en met nog gedraai is hy weer by die kamphek uit. is nou al aand, en Adoons het al van morgen vroeg afgedaans. Hy wonder al, of hy ooit weer in sy leven sal staan Weer uit die skoene revier toe. Hier kom hy verby een man, wat onder die boom sit. Hy kyk op toe hy doons naderdaans. Sit, sê hy. Ek wil, maar ek kan nie. Die man raak aan die lach. <laughs> kater uit elke keer as Adons probeer stil staan wat hy alleen weet dat dit onmoontlik is. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sy o lyk nog soos vier vonke aan sy lang maar hande sien Adons met eens dat dit die vreemdeling is wat by ou Mina se huis die parvelskoene agtergelaat het. Hy sien nou dit hy by die baas van die velskoene is. Wacht! Ek sal jou verlos, sê hy. Hy kyk die twee velskoene stip aan en sê net, Kom hier! Adoon spring in die licht op, En die twee velskoene vlieg van sy voete af. Met a groot sug van verlichting, Sak hy uitgeput op die gras neer. Die twee velskoene stap recht na die baas, En bly doodstil voor hom staan. Huis toe, sê hy, Daar stap die twee ou velskoene, eeuwe gehoorsam al met die voetpaakje, berg op tot boe by een spelonk. Hier stap hulle binnen en gaan doodgeris in die hoekje lee en wacht. Adon sê met verwondering die skoene achterna gekyk, en hulle so hulle alleen wegstap en to hy weer omkyk, om met hulle baas te gesels, het die sommer hier by hom spoorloos verdwaan. A doons was so moog, dat hy daar onder die boom aan die slaap geraak het. Twee klein klonkies het hom daar gekry en het nader gekry. Elkeen met die dooring tak in die hand, en onder sy gelag begin hulle sy voeteklie, dat sy toon is so krul. <laughs> hy skrik wakker. Ha, jylle vabonde, weg van my voete, skree hy. ma Ma, het ons gestuur om vir pa te soek en, en pa slaap. Moet ons sorg dat pa wakker word in huis toe kom. Ai, vlau gedans die voete seer en die voetpaakie vol doorings, het Adon sikkel sikkel thuisgekom. Maar tot vandag toe wil sy ouw vrou niks glo van die story van die paar geleende velskoene nie. Vlaid, vlaid, my story is uit. Op groen groen dag in die bos, was al die groenes op soek na kos. Maar hoe nie, o groot gemors, almal soek gelijk na kos. Dit was een glijerige, glipperige, grillerige. nou wil ek hier, jy moet bykie opstaan, dit was daar my mooie story nie, nou ja, staan so bykie op, en maak die vingerkies, en handkies, en toon, maak hulle bykie los, skit die armpies, skit die hande, met die vingerkies beweeg hulle, so skit hulle maak, so, so sterrikies, hin en weer, die toonkies beweeg hulle, en wikkelaai bouwkies, en nou gaan ek vir julle liedje speel, van Niki de Kok, sy is sê, sy is lief vir alles hier, en um, terwyl dit, sy dit vir ons sing, wil ek hier, julle met julle lijfies beweeg en die en skidaikoppie, en geniet net hierdie liekie, en ek is, uh, ek gaan vir julle so twee liekies speel, en julle kan so lekker dans, maakies en ek groet vir julle, tot volgende woensdag, weer om diezelfde tyd, en ek speel vir julle uit, met, met, met twee liekies, drie liekies, eigenlijk Niki de Kok, Liever alles hier, dan sit al die karika kies in Kamse Dam, Dili Dam, en dan is dit natuurlik Steve Wolfmeier so sprooikies. en dit is vir allemaal van jylle, wat ook soke oulike, oulike sprooikies oor die punt van jylle se so neesie zet, en op jylle wangekies, Wat ek het ook soke sprooikies. Nou ja, maaikies, ek groets vir jou, dank jylle die vandag saam met my gekeir het, is nog nie die einde nie, as toch lekker drie liekies, wat ek vir jou kan speel, en wat ek speciaal vir jou gekies het. Nou hier gaan hy mats, tot ziens, tot volgende woensdag. Supay so, In die ou plas damp, het 'n mier die blaar gevang en die meer heeft geskrik van die blaar afgewik, daar in die ou plas Dan die littley dan die dan die littley damp, Daar by die ou plas damp, het die mier in die water gevang. Dam, dam die little dam. Didle, didle, dam die little lily dam. Dam little die Daar by die ou plaas dam, waar die meerkiese harse so bly. Hy het 'n maat gekry op die blare ry. Daar op die ou plaas dam. Dam die little lily dam. Didle, didle, dam die little lily dam. Dam se pakken my tuis dort ver weg van die stad se laval baie kinders na skool en die me da kom speel en baie een dag sien na 'n klein dogtertjie hier kan ta met trankies wat rou oor as groot En ek sê spreeks Liefelig Das er is Sommers en is nou reeds so lang kan gebeur. En die glimlach van jong wits verbaas soms sy oorhads hier En een dag sien niks broekies weer en my oom staan gebaas. Want die leerlijke dienkie verander en die mooiste swan. En sies, die is, die is prachtig, en sy druk sal gies my hand, en sê ek wette kom my dier jou oor sien. Klimlach so stral en begroet sy die hele gehoor Ek sien toe die sproekies wat harte so bekoor En ek sê sproekies Lief lang, daar sy reemhoog in jou Onthou jy nog die parkie